Bona, bueno, Baxxux, hemen ez da usaitzea horrea, haikustu izudun nola haidun eta zein gogu? Ba, ikustu izatez egon, Joakien. Andoinen elurra izuneako, hemen haikozula eta okerra guen gozala. Ba, eminio, gauza hori ez da menn no, gaudu edo bain, eta zein gore... Zerretz ez haizu zuik? <güls> zuzu azgiratzen, eta edabakia zu kartu gara zuik. Ba, nire nahi zidatzen, menjopio joan, gardeo. Ba, bai, menio... Negi olakotan, baldo raizu horria sartzez aire, eta guantxenek ez aki, noa jore. Ni ere bai, me batzuk aurrea saitzen dute, bate, baina guk ez zaukeu plateik eta ez ikusten da gainea gaizki dio hazten laiz eta katekin bai, bai. gaizki dio hazte. Ez da aurregaitik ez dago. Zeuker aukau. Ondik. Ba aukero au, tresaño itzuli ta gero okarreta zarrati jortea azpigozetik. Nik, nik oitxei hartuko nuke Zee, Netzako karretara ikizamon da hori da Nik ezautzen tokiten hondek biltzen nahiz Baina ez, ezautzen tokiten Baina ba, baina aztip... azpirozen gertatzen dena eh, Kotxegi gota biltzei alataka ez Eta gutxigo zaintzen dutela karretara eh, Gatza botatzen da askoz gutxigo biltzen diala Eztagit, igual han elurra gutxigo egin gozun Ego la txerra guan den gobalan Igual, ez tagit Tabestela, zer irte mirela ukago. Ba, etxe garatetik jutea badau, baina ni antik ez nahiz askoibiltzen, ez dakit guen holango dan, ez dut ez dutzen ez dakit Nik nior etxe garatetako ingur uartan, e, oso gututenea gine naiz, eta ni neo egitatzen inoiz ez, nik horretzintzute Ez nian dik ez nahiz fiatzen, hemen aurre asaitzea, ez dago beste bat eko usten dugu, o beste, beste lazarratik juten gara Baina dagoa zen, alduanea Eta ba. nik Zaiat, unizadio gurentzake, zarretik juta. Zarretik. Bai. Ikusten, okay, maia okay, oso okay. gaizki daude, ba, huelta man godeu, beste batea duzik edo. Ja, beste aukera badeu, edo, edo. Ta txarre meare, gero huelta, beten ungelitut, eta beten unbazkal Vale, ba. Hora huelta man Bai, bai. Baina. Vale.